Розділ 18. Міла Гросса Перемогу Маракайбо треба розцінювати як вершину піратської діяльності капітана Блада. Хоча навряд чи знайшовся б хоч один із багатьох попередніх боїв Блада, так старанно до найменших подробиць, описаних Джеремі Пітом, де б не виявився справжній талант морського тактика і стратега. Але Найяскравіше проявився цей талант в боях під Маракайбо, коли піратам так успішно вдалося вирватися із зашморгу, який збирався накинути на них Дон Мігель де Спіноса. Слава, якої Блад зажив досі, блідла, порівняно із славою, здобутою цією перемогою. Це була слава, якої ще ніколи не мав жоден пірат, включаючи навіть Моргана. На тортузі, де він пробув кілька місяців, споряджаючи знову кораблі, взяті ним з ескадри, яка намірялася знищити піратів, блад став об'єктом обожнювання з боку буйного берегового братства. Всі добивалися високої честі служити під його командою. І це дало йому рідкісну змогу вибагливо і ретельно добирати склад команд для нових кораблів своєї ескадри. Коли він вирушив у новий похід, під його командою було вже п'ять прекрасно оснащених кораблів і понад тисячу корсарів. Це вже була не тільки слава, а й міць і сила. Три захоплених іспанських галеони він з якимось академічним гумором прийменував на Клото, Лахесіс і Атропос. Ніби сповіщаючи цим, що віднині вони будуть вершителями долі тих іспанців, які зустрічатимуться йому на морях, в Європі звістка про цей флот, що прилетіла слідом за звісткою про розгром іспанського адмірала під Маракайбо, викликала сенсацію Іспанія і Англія були збентежені, хоча причини такого занепокоєння були в них різні, і коли ви не полінуєтесь, і переглянути дипломатичне листування, яке велося з цього приводу, то побачити, що воно солідне за обсягом, але не завжди коректне. Тим часом в Карібському морі іспанський адмірал Дон Мігель де Спіноса, мов божевільний, кидався на всіх, хто траплявся в нього на шляху. Після нечуваної поразки від рук Блада адмірал впав в немилість, і це справді мало не довело адмірала до божевілля. Та оцінивши все тверезо, не можна не поспівчувати Дона Мігелю. Ненависть стала щоденною стравою цієї нещасної людини, а жадоба помсти не переставала сверлити його мозок. Мов навіжений, гасав він по Каріпському морю, шукаючи зустрічі із своїм ворогом, і не знаходячи його – Задовольнявся тим, що нападав на всі англійські й французькі кораблі, які зустрічалися на його шляху. Мабуть, немає потреби доводити, що уславлений флотоводець відомий Гранд Іспанії, втративши здоровий глузд, у свою чергу сам став піратом. Вища державна рада, звісно, могла б засудити корсарські дії адмірала. Але що могло це значити для людини? яку так уже засудили без усякої надії на прощення. От якби він виявивши шихисти спритність, спіймав та повісив Блада, то, можливо, Іспанія поблажливіше поставилася б до того, що він витворяв зараз, і до тих втрат, яких він зазнав раніше. Нехтуючи тим, що Блад зараз значно переважав його в силі, Іспанський адмірал наполегливо шукав пірата по невторованих морських просторах. Проте цілий рік розшуки були марними. І ось нарешті вони зустрілись, але при дуже дивних обставинах.